так і словесну вимогу в такій силі, щоб православним ні в якому разі ніяких кривд від римлян і уніатів не чинилося. Також вона приймає всіх одновірців під свій монарший захист. І король прихилився вухом до премудрих слів монархині і видав уже декрет. Сподобались почути і побачити його», – радісно промовив Мельхіседек. Рачитель і брат во Христі, архієпископ Георгій, прислав нам одразу ж точні списки з Варшави і сповістилище, що його мость королівський канцлер, за моїм клопотанням писав до унігадського епископа, просячи припинити насильство і вимагаючи покарання винних. Такі ж листи, написані й до їх милостей князів потентатів. Всюди декрет Польський по церквах браття наша народові читає, додав Елпідефор Радість велика і надія всіх обуяли. «Люди скрізь жили, палко підхопив її радеякон Аркадій, – «не хочуть слухатись ні двору панського, ні зверхності верхності При останніх словах отця Аркадія пан обозний отсунув від себе тарілку, піднішив догори палець, – зауважив повчально. «Все даремно. Паче всього, старайтеся». «Преподобні отці, щоб народ слухняним був і бунти проти своїх властей, а також і кровопролиття не смів чинити». При цих словах обозного чорні брови Аркадія нахмурились, а на смаглявому обличчі Мельхісадека з'явився суворий вираз. «Хто каже про те, пане обозний?» – мовив він, зітнувши – Старалися ми досі і в майбутні часи домагатимемося свого права судом і терпінням. А згрішний раб почав уже ґрунтовно справу прокривди. Зігріваємо ми весь кревний люд словом надії, та коли б не стало в нього терпіння і повстав би на гнобителів, то паки реку і цар небесний не осудив би за це народ свій великомученицький. «Бо істину народ православний український у такій тут тісноті і нужді перебуває, яка була хіба що в часи апостольські», – скорботно зауважив ЛПДфор. «Вірю і знаю», – погодився Бозний, – «але хай не дерзає народ повставати на правителів своїх. Несь бо влади, а ще не від Бога. Та й у розпад чому нема чого» коли такі заходи королівським двором для захисту вас від озлобителів уживаються. Покладайтеся на протекцію цариці, подавайте скаргу і протести, спокус погрозне погроз не бійтеся, а народ терпіння і благочестя навчайте. Трудимось, ясно пане, в міру своїх сил. Щонедень той повертаються до благочестя стародавні храми наші. І Мельхіседек заговорив із запалом про зміни, викликані декретом короля усьому краї українському. Аркадій та Елпідихпор жваво підтримували розповідь отця ігумена. схвильовано слухала Дарина ігумена і намісника, не відриваючи очей від мужніх облич воїнів Христових. «А чи не знаєте ви, привелебний отче?» – звернулася вона до Мельхі коли він закінчив свою розповідь. Як стоїть справа в жіночому Лебединському монастирі? Чи одвіз послушник Найда мого листа? Одвіз, ясна панно, і словом умовляв, бо й там щинилася колотнеча. римляний й уніати в багатьох іще страх і сумніви пробуджують. Гомонять, що сейм не затвердить ніколи королівського декрету. Затвердить, у тому сумніву не майте, заперечив обозний, не токмо Росія, а й... Інші королівські двори, гноблену православну церкву, визнають. О, безумству ляхів немає меж, зіткну отець ЛПДфор. Та якщо вони опиратимуться в своєму безумстві, то краще буде для нас, гаряче озвалася Дарина. Тоді Росія пошле свої війська і збройно примусить ляхів виконати всі наші вимоги. Ге, ге, -ге" розсміявся бозний, гаряча голівка в тебе, доню. «Збройно! Державам треба обережно поводитись із зброєю!» Розмова перейшла на інші, менш цікаві для Дарини теми. А тому думки її знову повернулися до Найди, і вона з нетерпінням почала чекати кінця трапези. Але трапезі, здавалося, не буде кінця. Чинці вирішили почастувати на славу вельможного гостя. Страви подавалися за стравами, меди, пиво, вина і всілякі присмаки,